Biziak esagutzeko hil. Beinbatean, e, zenar bat, e, Peru eta Maria deitzen zuela, eta Peruri e, bere buruan, zuz motxar bat, zartu zitsaion, kaskazurrean. E, berak, pentatzen zuen, e, bere emastea, zizatzen, Ez zurela bat ere maite. Eta horregatik e, kontatu zion e, bere lagunari e, hori. Eta e, bere laguna e, esan zion. Zer, zer pasatzen duzu? E, oso triste ikusi zaitut. E, eta, eta peru. Eh, <coughs> zion eh, ziur nago nire nire maztea eh, ez nahuela bat ere maite eta eta bere laguna esan eh, zion baina zergatik esan esaten duzu gori ba ez dakit, ez dakit baina ziur nago, ziur nago nire maztea ez nahuela eh, bat ere maite ba bueno, bueno E, ba, ideia bat e, burudatu zait. Nahi baduzu e, mendira joan aldugu e, zaku batekin. Eta e, mendian e, e, bueno, mendiki, menditik itzultzean bueno, barkatu e, zuk e, e, e, zuk e, zaku eh, barruan, zakuaren barruan, esaltzen eh, duzu eta menditik itzultzean nik eh, esango diot eh, zure mazteari iztripu, bak, iztripu bat eduki eduki dugu. Eduki... eduki dugun? Dugula, eduki dugula. Ba, ba ondo, zer Zai dutzen zaizu, ondo ondo. Ba, bueno, eh hartu hartu bat eta urrengo gunean eh joango, joango gara mendira. Ba, urrengo gunean e, joan ziren mendira eta menditik eh zirenean e, e, bere laguna em e, batekin Eh, peruren barruan peru, Peruren barruan Peru barruan, peru barruan eh, bere, eh, Peruren etxera eh, eh, joan zen eta eh, bere maz, eh, Peruren maztea eh, ikusi, ikusi zion esan zuen lagunari baina Zer, zer gertatu da eta, eta laguna esan zion ba, e, iztiripu bat eduki dugu eta e, Peru mendian e, gazta inondo e, batetik erori sitzaion eta hilda dago eta emaztea esan zion ba era matendu zu e, logelara eta em gainean bai oiaren gainean em ipingi ipingi alduso ba bueno hartu Artu zuen Saku eh eta joan zen e, logelara eta Ipinin Ipinisuen sakoa eh eh ohera da. Eh oheraren e, Eta geroago en morroiak eh neskamea eh hasi, bueno, eh Hansten, zen eh e, Arropa berriekin e, peruri. Eta e, mariak e, sartu, zu, e, sartu zenean, logelara, e, esan zuen esan zion e, morroiari. Baina, zer egiten ari zara? Kendu, kendu, kendu, kendu. Arropa berria e, e, nire borrengo e, zen harrarintzat da. Eta nahi baduzu, eh, vamos, nahi baduzu eh, arropa eh, zaharragoa zagarragoa eh, eh, alduzu. Eta igual, eh, nahi baduzu hobeto, as matasas, ari matasas ipiña alduzu, aldituzu. Eta, eta orduan eh, Peru eh, altsatu zuen. Oetik eta, eta hartu zuen maleta bat, eta e, joan zen etxetik, eta pista.